Hej allihopa, dags för ett nytt avsnitt av On The Mat Be podcast I det här avsnittet så kommer vi få lyssna på Johan Gustafsson och mig själv Vi pratar om SM, sammanfattar därifrån Johan kommer även ha med lite och angående SM Så lyssna gärna på den biten där Podcasten kommer att vara med Max Lindblad från Prana Där han får berätta om både det ena och det andra Precis som vanligt så jobbar den här podcasten ihop med 3% Äh, märket som handlar om att äh, gör det du vill göra tycker du kul att göra någonting i ditt liv se till att få göra så mycket av det som möjligt så kommer du förmodligen få en roligare vardag jag jobbar även ihop med Top Rank Equipment äh, som på förra podcasten så pratade de om att de har ju fått hem GI nu äh, det finns vid GI med grön tråd, den har jag själv gillar den jättemycket, det finns även en svart GI med röd tråd och en blå gi med röd tråd. och den blåa är verkligen lite det driver i den blåa om man jämför med de vanliga blåa som finns ute där idag så kolla gärna in en equipment för deras gis skicka medierna till på facebook om du är nyfiken på vad de kostar och hur man får tag i dem The okay guys, är redo? då kör vi! Då har vi med oss den gamla goa topp 3-Johan, även kallad Johan Gustafsson för Öriga världen. Tänkte att vi skulle ge oss på att göra ett referat en sammanfattning från SM. Eller vad säger du Johan? Ja, nu tycker det. Ändå på, på sin plats. Ja. Hur länge sedan är det nu? Det är väl en tre veckor sedan, fyra veckor sedan? Ja, något sånt där va? Det är väl... Första veckan på semestern, tre ja, veckor sedan i måste du gå. 7 juli var ju ja. spektaklet. Och ja, det var ju en trevlig tillställning från man säga ändå. Ja, vackert väder. Vi bilar ner från kalmar till Halmstad. Ja, två och en halv timmes resa. Det var nog ja. den tävlingen vi har haft ja. någonsin tror jag. Ja, det var kul att se kul att komma dit och se liksom den här stora fina hallen där det var arrangerat i. Ja, det är lätt kanske det fräschaste hallen vi har, har gitsat i någonsin. Ja. Det tycker jag. Um, Till och med i slutet av dagen så fanns det ju fortfarande toalettpapper kvar i, på toaletterna. <laughs> det är alltid ett, ett plus. Ja, verkligen. Uh, ja, vi tänkte vi skulle snacka igen här angående prestationer, tävlingen, turneringen. Ja, kort och gott ett referat sammanfattning om uh, vad tycker och tänka om det hela. Var, ja. Vad har du tänkt börja, Johan? Vad har du att eh, ja, tänkte, öppna upp med? Jag tänkte börja med lite, lite, lite, lite ros och sådär då, Lite kraid. Lite jag tycker det är gött att det var på SN veckan Ja. Tycker jag, jag tycker det ger lite... Ja, men det, det blir ett större tryck på tävlingen tycker mm. jag. Eftersom då känns det som det är ett officiellt eh, svensk mästerskap ja. faktiskt. Och det, det tycker jag är kul. Ja. Att, att det blir den inramningen. Till och med TV var det där ju. Ja, de var ju där ibland. ja. Är, ja vi kan, vi kan vänta med SVTs roll i det hela. Du vill hålla dig på den? Ja, jag vill hålla på den. Ja, ah, okej. Okay. Turnéer som sådan tycker jag var inte jättemånga som faktiskt ställde upp. Det tycker jag var lite, var lite synd. 80 stycken var det någonting va? Ja, tycker vi borde kunna dubbla den siffran. Ja. Ah. Ja, det kanske är de som, som vill köra SM som vanligt. Ah. Men jag tycker ändå man kanske kan i framtiden haft lite mer framförhållning och gjort lite, lite mer reklam för det. Mm. Tycker jag så kan man nog kanske dubbla det antalet. Tror mm. För det finns ju väldigt många duktiga bi utöver i Sverige som har lila brun och svartbälte. En grej som jag hörde lite igen, nu kan jag nog vända mig jag prata med Men eh, det var någon som whiskade typ, så här: om Att ah, det kanske inte är så kul för svartbälten att ställa upp i de här tävlingarna. För det finns så jävla många hungriga lila brunbälten. Så svartbälten kanske drar sig för att ställa upp om det nu visar sig så att de möter ett bra brunt eller lila bälte. Och eventuellt skulle de råka bli dagen. Ja, det finns ju den prestigen. Fast det var ju ändå ett par svartbälten som, som ställde upp och körde. Ja, men det borde kunna vara fler tycker man ju. Jag håller med dig. Det är likadant, det är samma för ett brunbälte. Man, ja. man vill inte bli utdragen av ett, ett lila bälte. Man vill ja. inte bli utdragen över Men taget alls. Men man vill, självklart så kan det vara lite litegrann. Ja. Att man känner att man, är, framförallt om man har framförallt varit ett svartbälte per år och sådär. Så, så kommer ett, ja. ett lila bälte och, och slänger in någonting, det är klart det du, du kommer ju komma inte lite igen som vi har om det här med och Ros, men jag skulle nästan vilja redan nu vilja credda de svartbälten som jag ställde upp då för att ja. då, de, de någonstans blir de som blir de som visar liksom att jag är svartbält och jag kör mot alla ingen prestige kanske man säger men det kanske är en bit i slutändan men man är ändå där och, och, och, och, och kör liksom att, och det borde ju kunna vara fler svartbälten och det är också någonstans det som kanske sen också kommer att dra publik också i slutändan Ja, det är, ja bra analys Johan tycker jag Ja, nej men det... Jag, tycker, jag, jag tror nästan liksom att det var, det var något svartbält i stort sett alla viklasser utom kanske 94 kg. 82 var heller ingen svartbält i. Sen var det något svartbält i varje vikklass uh -huh. Det är kul och vissa, jag tror 76... Och det blir ju bra, bra match med när man kollar på svartbälten nu. Ja, det, det blir skojigt. Det är, magiskt, liksom. det, är, det är nog kul att se hur, hur lila bälten står sig mot svartbälten. Det var mycket när, roligt. När Kom, kommer du ha med det sen, eller Ja, men kan vi kan ta det nu. Jag tycker ja. ändå att du har många. Alltså, Sverige har många duktiga lila mm. och bälten. Och framförallt mm. tycker jag att du har många duktiga lila bälten. Mm. Du har många lila bälten som står sig riktigt bra, och i vissa fall vann. Både över svartbälten och, och brunbälten och så vidare. Mm. Så Kommer du köra en dropping sen, eller ska vi? Nej, jag kunde ner dropping nu. Men jag tittar en match som ligger ute på, på YouTube och sådär som man kan titta på. För det är också lite synd att det ligger faktiskt inte ut så många matcher på, på nätet nu, Nej. så det är svårt, jag jag kan inte direkt göra någon matchanalys eftersom jag bara sett matcherna en gång och på plats. Vilket mm. gör att det är svårt att liksom göra goda referat till matcher, det händer där och där och där sådär, men den matchen ligger ute, Max mot Hobson som är en, en oerhört match mm. Så, ja men det och Max har precis li blivit Lila Bälte, körde en superbra match mm. mot Hobson. Hobson var lite skadad och sådär. Även den matchen har varit uppe på lite snack på, på internationella forum också. Så där. Alltså, okay. det har varit någon pratat om, om hur ett, liksom, ett, ett världsklass blå bälte, Lila Bälte, skulle stå sig mot ett svart bälte. Och så där. Det har varit lite diskussioner om. Och då har de tagit den matchen som ett exempel och visat på att, mm. att de står sig rätt bra. De som, ja. de som tävlar är på den högsta nivån i sina bälten. Ja, det är klart. Och, ja, man såg jag att det var ju faktiskt några lilla bälter som vann och några svartbälter också. Ja. För det var ju i 76, var det tre svartbälter som ställde upp och det var ju Hobson som vann och mm. de andra placerade ju inte i topp tre ens. Det de inte Så ser man att... Det är finns... alltså. ja, det, det är en bra bredd. Så, så de 80 som kom var egentligen jävligt duktiga kan man säga också då ju? Ja. ja, men det var de ju. Ja. Det, ja. det, det tycker jag. Men det finns ju fler, saker sakna några tycker jag, som kanske borde komma och starta upp. Men det kan ju olika anledningar att man inte... Ja. Man där det ligger ju jävligt nära semestern där Och det kan ju göra liksom att folk Inte var på plats liksom eller ville tävla När man är mitt uppe i liksom, beach bildtänket Ja Det var ju nackdelarna med SM-veckan ja. Det ligger ju ligger inte toppen direkt Nej. Det ligger ju i juli som sagt Det är ja. inte det är kanske då man vill ligga och banta och, och träna varje Nej. dag Två pass om dagen och sådär Som nästan krävs om man ska ta en medalj i, mm. Även i ett SM. Ja, det tycker jag men vi kan komma in på bara, lite creative Tuneringen, jag tyckte, bra struktur, ja. tydligt, man visste när man skulle gå match mm. liksom, Bra datasystem, schyssta skärmar, allt sådär var bra mm. Det var nyinköpt också från förbundet ju ja. Som jag tror sen skulle tillåta andra arrangörer att ta del samma system Det är bra i så fall Det är schysst tycker jag, för då, då, är, då kommer ju verkligen förbundet till nytta Om de köper in ett system som sen andra arrangörer kan använda, för det, det var ju schysst ju Ja. Och det är schysst också som publik att kunna se väldigt stod på tavlan ju. Exakt, och, och du... även se vilka matcher som var på G också. Ja, och du såg också namnen ju på, eh, under poängen ju. Så att det var lätt att kolla vem som hade varit, S även om man inte visste vem som har varit innan. Exakt. Ja, det var ju... Rent eh, teknikmässigt var det ju kanske den bästa tävlen jag har varit på. Så. Ja. Och även så fanns det en skärm också precis i, i follan. Det. Där, där det stod vem som skulle gå när. Ja. Och så man, ja, Johan går om fem matcher. Mm. stora det vilket matchnummer man hade så kunde man räkna ut till hur till tid det var ju toppen, för också coachen veta. Precis. Kunde komma och säga till mig, ja nu ska du gå match och mm. Det tyckte jag var, det var riktigt bra. Mm. Det var tydligt, illa tydlighet men mm. tydlig struktur. Mm. Det enda man kan tänka på är kanske att kanske ta ut bracketsarna även i någon form av pappersform. Även på plats så för alla kanske inte har Iphones och sånt. Precis. Men i övrigt tycker jag att strukturen ja. var, var riktigt, riktigt bra. Du, du var ju på mattan och körde ju, en annan som var på publiksidan. Jag tycker att det också skulle se som du ser, att det var skit på arrangerat. Det man skulle vilja kanske är att man hade placerat mattorna närmare läktaren så att man skulle kunna sitta och kolla på matcherna. För nu blev det så att det blev som en ring eller som en linje på ena sidan, vilket innebar att de som satt där borta såg ingenting. Och då blev så att man fick stå en hel dag i att kunna se hela matcherna. Det var ett nice om allting låg fyra meter närmare läktaren så man kunde sitta och njuta av allting på en schysst. Plats, liksom. Exakt, det vart det lite löparbana ja. Utöver, borde vara som England, fotbollsplanen är ja, ja. precis det var jag Ja, de vill vara nära du det tycker jag för ja. en... Jag är inte riktigt, man, man har nog inte kanske, riktigt tänkt till på det här men... Nej, för det var ju inte så mycket publik Det var ju, vad kan det vara, hundra pass kanske på Det är rör. ju alltid de nämnda sörjande som är där och ja. tittar men det är så här, mm. det ju. Det är... Ni blir bra att trycka på vissa matcher, så var det bra att mm. jag var tryckt på, på publiken. och ja, jag, jag, jag, dig. Alltså, de, flesta, de flesta känner ju någon sånt som kör. Ja, ja, ja. Och det var ju bra att de i finalen att de verkligen körde en match i taget, så det var fokus på i finalen. Ja. Och att de väntade en liten stund. Heller inte för lång paus, så var ja. det 45 minuter kanske en timme. Ja. Så folk hade kärt lite grann. Ja. Och sen så var finalen och så gick det ett ja. fram till prisutdelningen egentligen. Ja, det var så det tyckte jag var en, det var en bra dag så. Ja. Det var börja elva slutade vi. 5 ja. fem kanske. Halv sex tror vi var av väg. Ja, så kanske det var. det är ju helt okej, det får man ju säga. Ja. Det tycker jag. Så där tycker jag är superbra. Ja. Även om förbudet redan är med, ju så kanske man. Ja. Bra feedback, Johan. Ja, men jag tycker man det är alldeles trevligt. Ja. Uh, så där tycker jag, man. Ja, uh, tips. Yes. Uh, men så sagt, ändå lite RIST SVT tycker jag. För att de, ja. Jag tycker de kunde ta tag i lite bättre ja. Kanske begär lite för mycket, men nej Man tyckte... <laughs> ja, ska jag nog ribba något ganska så bra ja. satt någon tycker jag. Så det är nog inte helt fel att ge dem lite ris på den Så, ja, lite mer film från matchen ja. Dåligt med filmen generellt så tycker jag Man har gjort sådana här Youtube-sökningar varit... Jag har, jag har några sett man instaka från publiken Men det är också sån sak i och med att man stod och där uppe Så blir allting så jävla långt ja. ifrån och är lite pissig kvalitet ja, det Så att blir... det är inte helt optimalt nej, alltså det blir... Det blir Ja, ha, Vad har du med att på? Jag tänkte bara köra lite resultat. Sådär, så ja. Folk som inte har riktigt koll på läget och, och kikat. Ja. Så bara gå igenom resultaten lite snabbt. Och eh, Jag kör SM då. Jag lämnar juniorerna faktiskt eh, där hem. Okay. Mycket bra matcher nog vill jag säga. De är ju grymma. De kör ju på ju. De är ju riktigt bra. Det ser man ju framtiden här. Hur bra de kommer bli de här 16-17 åren och blåbälten. Och... Tänk en 3-4 år tävlingarna när mm. de här unionerna kommer komma igång. De lägger på sig 10 kilo muskler. <laughs> <laughs> Han Så de blir ungefär som oss. Exakt. Ja, jag menar du? Nej, äh, men de De är de, de, de riktigt kul att se. Ja. Eh, Damer 58, min 58 kilo. Matilda Ficklund vann från mm. Hilti. Maxim Tillin 2 och Helene Edfelt från Gävle kom 10. Mm. Missade faktiskt eh, finalen där gjorde jag Så jag kan inte säga så mycket om den matchen Kan jag faktiskt inte göra Jag kommer inte hålla den bra kam heller jag tror det kan bli blivit triangel, ja ah, det där ah, Ja vi vet, jag vet faktiskt inte riktigt Dam 64 kg, eh, Patricia Mot eh, Sofia Från Hilti och eh, Patricia Från, från Prana, Prana. Ja. Bra match bra. Och det var bara tycka med match. från Prana -klacken där tycker jag ja. Vi planade många representanter på, på plats, ja. vilket gjorde att det blev blev bra drag faktiskt. Tåg så också att de var med, nej just det, det var de inte. De kom inte med på topp tre på bästa klubb. Jo, gjorde, de. gjorde de det? De kom trea. Trea just det! Så var det! Det var ju en eh, en härlig Instagram-bild som kom ut några sen, <laughs> dagar senare sen ja, så och, var det. De hade en ny kaffeburk, ja. vilket var, eller vi Vad var det de sa? Typ att pokalom. ni ska inte åt oss trea, nu kommer ju vara Benny hungrigare. Och det är ju att att man tar det så ju. Ja, men det är bra. Det, är lite, det skapar lite hype ja. och så där kring bil. det. Lille vet ju sen innan att ja, ja, ja. jag gillar att hetsa på nätet så där. Eh, Riktigt bra final. Ja, bra. Och sen hade vi ju storfavoriten, Jani i min 74 kilo mm. damer, mm. som vann mot Jana. Som gick upp med Wikklas också. Ja, fatal match. Inte bara. Inte få ett gratis guld där, utan Precis. kämpa om det. Så det ska det vara. Ja, är bra. Och Jani Gianni... satte alla sina på. Fortloss, Omvänt fotlås va? Säger man så? Belly down? Ja, det är hennes specialitet. Uh. Hon krossar internationellt med henne också. Uh. Det är den starkaste vapen. eller bara en tidsfråga genom att få svart snöre. Kan tänka mig. Uh. Och uh, damer plus 74. Var mm. två som ställde upp och det var Klara mot Victoria. Klara Tibling mot Victoria Larsson från. Uh, Altars Klara och Victoria från uh, Fightzone. Mm. Tight match också, låg i. Mm. Halv eller var djup halv? Halv var det va? Ja, det var ju en sån här eh, halv var då länge, länge, länge ja. och körde Och Klara ja, vann väl på någon poäng tror jag i slutet Ja Och Klara eh, samtidigt precis att ha blivit livad bälte också Svensk mästare Också lyckats bra internationellt med blåbälte mm. också. Och som vi pratade om Ja, i omklädningsrummet fann lite respekt när man läste hennes eh, bakgrund på eh, Fight Play TV var det va? Ja, det var de sådär fullt öds, gör kvarjärn i en bi Ja, sent också. Ja. Stort, jag gillar folk som satsar så här ger allt. Det är ju också att det finns hopp för oss andra gamlingar ju. Exakt, exakt. <laughs> det är inte helt kört ännu. Verkligen, så, ja men det har ju... Ja, det ger ju ändå hopp ja. för sig själv. Och gå in på herradag 70. Då är ju... Prana representerade bland de, de lättare fighterna mm. både 3 och 2 Alexander Hög och Emil Nilsson. sen var det David Lina som var Den finalen var en av de bästa jag har Det var bra dagar i den alltså. Ja, båda två är ju riktigt riktigt bra. Här hade vi också exempel svart bälte mot lila bälte ja. och Emil Björdup. Ja. Så. Det var inte för en slutet faktiskt men de de avgörande liksom de, det är så man vill ha en, en final också ju Att det blir det här jämna kriget Och det går fram och tillbaka ju Ja, David Lejner kör i någon form av Super Mario Start då När <laughs> han sprang, sprang på stället Ja, just det sen bara flög. Running man ja, Är riktigt bra Och Emil som visar ju att han har en grym delahiv Och ja. har börjat bolos där så Är riktigt bra final mm. Kanske min, min favoritfinal faktiskt tror jag Om ja. jag får utse en För det var, det var jämn match Men ja, riktigt Riktigt teknisk gjuts också. Mm. E, 76. Hobson. Mm. Överkom skadan. Ja. bete ihop som vi brukar säga. Ja. Och, och vann mot Niklas Söderberg som också. Var grym den här dagen. Mm. Riktigt bra. E, från ä, MMA Alliance. Och Hobson var vi säga Från All-Stars. Mm. Och ä, trea. Vår egen Henrik Friberg. Just det var ju sin bronsmatch mot ett magiskt fotlås. <laughs> <laughs> ja. Nej ja, men 76 också. Det kanske var den mest. Eh, jag vill säga den svåraste vid de faktiskt tar sig i. Jag tror de var flest. Kanske inte var men det var, jag tyckte de var, det var, det var de bästa som kom. Ja. Var det. Verkligen. Och varje mm. match var det tufft de matcherna jag så. Mm. Och finalen var också tuff. Mm. Då missade man inte hopp som var skadad. Aj, det är det där på hugget. Ja. Man han vann ju på ett, någon form av cross-joke från, äh, från Turtle tror jag det blev okay. i slut. Så, äh... Du kommer ihåg allt det här, så det är in imponerande. Ja, det, det är en svag minnesbild jag har av det. är <laughs> oerhört svag ja. minnesbild av det. Nej, äh, men 76-an, den har jag sett tippat som den svåraste vidklassen faktiskt mm. äh, Sen har vi 82-arna. Äh, David Dotsky, som vann 2011. Hon mm. är sitt andra sm -gjöl. Mm också han är från Allstars nu. Just det. Mm. Och han mötte ju Filip Kinan Andersson. Alltså <laughs> <laughs> han, han likadant och ser likadant ut. Och Filip gjorde ju jag tror han bara att han en lilla bälte eller var lilla bälte, han är brunbälten nu fick mm. precis sitt brunbälte så. Gratis grattis till dig. Så, så grattis Filip. Eh, från Samurai. Han slår ut brunbälten hela vägen fram till finalen. Där mm. mötte David Dotskys som också brönbälte, men mm. där åkte han på pumpen. Mm. Med ett klassiskt loop tror jag det var. Ja, just det, jag trodde han skulle äh, svepa eller någonting ja. sånt, fast det var ett choke med en gång. Det gången. är väl dotkus äh, special mm. trick. Alltså, jag tror inte han åker på den en gång till. Nej, men äh, också... Också en bra vik ah. den som, Det var ju två som saknades från förra årets SF-final. Det var ju Claes Weide som vann och Filipp äh, Machado som, som inte var där, någon av dem. Mm. Och, jag kör lite grann med Machado och jag tror att han har haft stor chans att faktiskt ta här emot det två mm. Han är riktigt vass Men som sagt, de kommer inte, då kommer man inte vinna Nej. Så nu var det David Osgood som tog sitt andra SM-guld Och uh, vår gamla kalmar kamrat Christian 3, trea mm. Lila Bälte från Prana, riktigt kul att han ja. tog Han har faktiskt vunnit RM två på raken när han fick Lila Bälte nu Så jag kände på att han skulle Att han skulle ta medaljen och mm. med tävlingen faktiskt Han är sjuktucklig okay. Ja där. Också lite keenan över alltså, så Lite såhär vig och lång Om och... mm. man ska dra på Allan finfo. Jag fick ju äran att Precis. möta han eh, i, I semifinalen mm. Och han gjorde väl som han gjort med alla Han hoppasserade mig Och sträppade ut mig inom loppet mm. av ungefär två minuter Så det var topp tre Johans dag en, en fråga bara man, man tänker så här nu då Man, man tänker från din synvinkel nu då, då, mm. då Du visste du skulle få möta finfo. Du vet att han är duktig du vet om att ja, jag, må, jag kanske inte kommer kunna vinna den här. Men hur, hur tänker du då när, när du känner liksom att nu är det min tur, nu är det jag mot FinFo? Fan SM liksom, jag vet inte. Ja. Alltså, var det började tidigare än så. Jag, visste, jag såg ju trädet, jag, det. jag visste att, att jag skulle, om jag skulle komma till semifinal så skulle jag få möta FinFo, troligtvis. Ja. Och då tänkte jag så här, jag ska inte kolla material på Youtube för <laughs> att jag inte ska skrämma upp mig själv, ja. vilket var en jävla miss från min sida. Okay. För hade jag gjort det hade jag sett att han gjort den här hoppaserien? då har jag okay. haft en chans i alla fall just i den ja. hopp äh, men det var bara, jag kände att det var, det var en ära att få möta någon som är så pass mm. luktig och det skulle vara liksom... Blir det så att, att, att det, ursäkande språket, att det, att det fuckar med det mentalt eller? Ja, men Lite grann blir det ju så. Ja. Det var lite avvaktande i början också. Ja. Ingen ville ta grepp heller. Sen när jag väl tog greppet så blev jag passerad direkt. Och sen ja. Nej men det är klart. Fast man alltid försöker gå in i oss det bästa. Jag ville ju verkligen vinna. Och mm. Jag kämpar ju tills det var. Tills det tog slut enkelt. Ja. Jo det men. Nej men han var. För bra helt ja. enkelt. Inget att, inget att snacka om. Men det, men det var kul att möta honom. Ja, det var Kul att känna det. på honom som ja. var så, så high level som han. Så det var bara, fick man mycket att tänka på och mycket att lära. Mm. Framförallt att han inte använde egentligen någon styrka mot eller det där tyckte jag. Det var bara teknik och flow i mm. hela liksom, den korta sekvensen. Vi, vi kan mätta du tre, jag var tvåa? Andreas Gustafsson, just det. Från Samurai. Mm. Som vi förmötte alla i, i finalen. Kämpade på bra och inte mm. på en triangel i slutet. Mm. Och allmän, alla var ett, ett, ett nummer för stort också. Mm. Då får jag tänka att Andreas är ett av de bättre brunbältarna i ja. världen. Han liksom. investerade bra på VM och sådär. Och är mm. i IM som, som lila bält på sitt nyligen. Mm. Men det är en bit i toppen. Mm. Den absoluta toppen. Mm. Och som det... sagt, topp ja, top, tre. Ja. <laughs> ja. och, och sen som Andreas sa, efter tävlingen med det där under liksom, att ja, man har ingen sådana här på klubben direkt. Så att, det blir ju första gången kanske man möter en sån här kille i den kalibren. För man har ingen inga sådana här killar kanske alltid på sina klubbar att, Få känna på liksom. Nej, det är klart man inte. Är, just... är man bäst eller näst bäst på klubben och ja, ska utmana en själv, då, då. Har, har man en sån fin fotboll på klubben ja, Några har ju det och de är ju fålare för att säga att det finns något så, så high level, precis. Men nej, det är ju det är svårt för mindre klubbar det är ju svårt att ha ja. den här liksom topp. Det är ju vid seminarietillfällen och så ja. man kan få, få rulla. Som vi hade Sandro Vero här idag. Ja. Alltså täden kör man ju inte, då är det mer så här. Nej, men man får ändå känna på det hur det ja. känns att verkligen bli krossad ja. på alla plan av givet. Ja. Det tycker. Nej, men sagt det är svårt ja. man skulle ja, får resa väg med jag tänker och ja. Och så har vi minus 94 också Jord Klarsson. får vi gratulera till ett SM-guld från Trelleborg. Mm. Vann mot äh, mot mot Pierre Larsson från Samurai. Just det. Äh, en jämn match, mm. som det en vändning en... efter de har platta försöker va? Ja, jag för mig det. Pierre var faktiskt. hade ja. en on platta och sen när han inte satte den så, så vände matchen ja. till, till Joris. Det var ju som del. att höften dog eller någonting. Ja, så han snackade om det efteråt. Och ja. Han fick lite ont i höften och sådär. Men Pierre gjorde också en jäkligt bra match mot Jim Lagerström i, i semifinalen. Mm. Jim tog också en brådsätt sedan från, från Grappling Academy. Mm. Han är riktigt vass, det jag mm. själv. Elfar har jag möttat den här och han har med två gånger så. Så det, det är en skalpa av att vinna mot hamn. Ja. Riktigt grym. Inte så många, minus 34 heller tror jag inte. Nej. Var två då va? Nej, de var nog fyra eller fem, tror jag. Okej. Okay. Men däremot i minus 100 så var de bara två stycken. Och Johan Gustafsson min namne från Samurai. Det har jag tänkt på, ja. Som eh, gick in och körde 10 sekunder, gits. Och sen var det sm -jul. Och nu också. 10 ja, sekunder silver. Från Hilti. Så det är ju snabba medaljer. Men det är de två som kommer ja. köra det, Så de är klart är värde världens värld. Det ska man göra liksom? Det är jättesvårt när det inte kommer fler. Mm. Och plus hundra. Jag vet inte alls hur många det var men det var Mikael Murphy som har prenumererat på SM-guld. Mm. Både i submission wrestling och i de högre... Men var han för finalen då? Det var det. Jag som... Jag vet, inte, jag vet kan, ingenting, jag vet inget om Linus Pettersson, men det känns ändå som han hade någon form av kanske jutsu eller judobakgrund, för det var ändå rätt mycket krigsående. Mm. Ja, jag, det var inte. Och Michael Murphy vet vi är en erkänd judo Precis. judoka, ja, så ja, ja. han är ju superduktig där. Men han fick kämpa faktiskt mm. för, för att vinna den finalen. Och Kasper Berunda från Yogi, B.I. kom på en tredje plats. Och här kommer vi då till bästa... Föreningar, Allstar, Vann, den, de har hade, hade bara exterat i ett halvår tror jag. Mm. Så det är ju stort de. Mm. Många bra utöver på den klubben. Verkligen. Sen Samurai, Toa mm. och Prana på, på tredje plats. Mm. Så två Stockholmsklubb och en Jönköpingsklubb? Ja. ja. Och Jönköping, de har ju riktigt de har många som kör sig i Jönköping. Många som tävlar Ja. Stor generellt sett mm. Har de. Så Stockholm dominerar kan man säga. Den här tävlingen i Halmstad. Om man skulle summera ihop. från vi tycker, jag. Det var en trevlig turnering. Mm. Men som sagt. Det finns några saker som kan göras lite bättre för att locka fler utöver tror jag. Mm. Jag tror man måste vara ute lite mer god tid. Men övrigt Struktur. Tyckte jag var klockan. Mm. Och så fick man ju jag säga, medaljen är också bra. Den det är inte ligger... size på dem? Ja, den ligger bra. Den ligger bra i <laughs> garderoben gör jag. Ja, det är ingen liten kilo längre. Nej, stor peng. Ja. Sven, det, det var bra. Ja. Gott i påse från Emelon Sports. Ja, det är fint. Vill... trevligt. Jag tycker det är bra att man lockar till lite sponsorer och ja. Det är det som behövs för bi sporten ska växa. Ja. Det behövs ju att pengar och... inte pengar med grejer och sånt kommer in. Ja. Så gör att det blir lite mer... Ha, en sak som vi tänkte på, som jag reagerar på, eller reagerar på låter som att det vore jätteallvarligt Men att det inte fanns några SM-tischer liksom Ja, där borde det funnits Det är liksom standard kan man tycka på alla tävling, man får med sig en gammal jag var här liksom Ja, men det har blivit sämre nu jag, nu har man fått köpa tischer och jag tror, jag tror man förlorar på den här längden ja. Lägg till en 20 på Amensavgiften och skicka med en tischer. Ja, jag tror det. Ett är... tips till er, tändisvangelser Bra, re ja, ja, men har men bra det. reklam då, ja. för turnering och sådär ja. För när folk, när de påser ner i klubben så ser de här vad är det där för t-shirt? Ja, men den nu var tärnor sist, skapar liksom en hype om man får sitt varumärke. Det är ju inte en slump att se ser t-shirt på alla konserter, att jag var här, liksom. Exakt. Så lite. Så alla som har turneringen sluta snåla, slänga t här. Det är på 20 som Ja. Ja. Kan man säga att äh, <laughs> det är dagens det. råd Ja, ni en kyrka på allmänhet <laughs> och skicka med en t-shirt så vi är fan nöjda sen ja. Ja. Nästa stora turnering är väl ADCC, oktober ja. Då kommer väl jag tillbaka och köra ett referat ja. igen Varken du och jag är bjudna. Nej, det finns fortfarande en liten chans Platserna <laughs> ja. är inte fulla än ett gammalt blåbält som jag själv får ju gå och vänta på att ett gammalt RM ska arrangeras någonstans. Just det, det var faktiskt en, en punkt här på så att jag tänkte ta upp att RM och t kommer ut snart också. Ja. För att det finns många hungriga vita blåbälten som vill. Och även seniorer. Framförallt ta en tävling på tidig höst liksom. Det kommer ja. igen i slutet men det vore fint att få någonting att göra under hösten. Med, med att vänta på ställningsum. Ja det tycker jag. Mm. Ut med RM nu. Så ut med fort som är, Så fort som möjligt. Är i är förbundet. All right. Yes. Us us. Persavi Maxlin, glad välkommen till On The Mat BJ podcast. Hur är läget idag? Det är bra. Bra. Precis kom igen så träningen. Ja. sitter och svettas här för att det är nervös Det är ju fan så i centrum. Inte? Nej, faktiskt inte. Ja, men det jag har alltid haft problem och liksom stå framför klassen och så och snacka så. Alltså, där är det här är bra för mig. Det är bra Fred, du ser det som en tävlingspass då? Ja Men du är van att vara på mappen ju Jag är van att vara på matten. Och, och tävla, kan, kan man säga också väl? Ja, det får man säga Ja uh, Ja. Och det är man ju om ju Ja, det kan man säga ja. Speciellt i år, jag har aldrig tävlat så här mycket som, som det blev den här säsongen Vi okay. tävlar massa tävlingar är det någonting som eh, gjorde, att, gjorde att det blev som det blev eller är det bara en sump eller? Nej jag har fått, fått lite hjälp ekonomiskt av klubben och så här, att komma iväg på tävlingar ja. Så... Eh, ja, bland annat efter SM så var vi i Japan och så här, så vi har varit runt en del och taglat Kul eh, De som inte vet vem Max Lindblad är eh, av någon anledning, H, vem är du och berätta kort om dig själv Okej, jag är kille på 22 år. Det låter som kontakten. <laughs> Vem vet? Killet på 22 år. Eh, Tränare i Jutsu, på Prana Jutsu. Under Kenneth Hammarström. Eh, Typiskt missbrukande personlighet. Eh, vad jag än gör så blir alltid för mycket av det. Antingen om det är Jutsu, tv-spel, dataspel. Uh, whatever. Okej, okay. det är alltid inget. Allt eller inget. Typ. Ja. Men hur länge har du hållit på med BI då? Jag har hållit på med bi i lite mindre än fyra år tror jag. Jag började på en liten klubb här i närheten där jag bor. Mm. Och Innan jag flyttade över till Kenta och Pranas så tränade jag där i ungefär ett och ett halvt år. Men sen kände jag. Ja. Så... Det är jag grabbar, ingenting jag att säga om den klubben och sådär, men jag kände att jag liksom ville ge för viktigt så det var en sommar, jag mejlade Kenta och frågade om jag fick komma och träna, så det var okej, okay. så kom jag ihåg, det var en söndag jag kläv in i lokalen, det var en <laughs> ja. elektrisk stämning där inne, de hade precis så såklart ett Du typ Kenta... Kenta Eh, hälsade mig välkommen Jag snackade runt lite med folk Och, så här. och på den tiden trodde jag Jag var helt liksom, Jag hade bundit typ någon tap out här i Stockholm Och jag trodde jag var helt liksom På så jag kunde det här Så jag trodde jag ändå någonstans i huvudet trodde jag dessutom, Var det vit alltså. eller blåbälte då? Vit bälte är det ja. eh, Och första passet Jag fick så jävla mycket pengar Så alltså, det var helt otroligt Jag trodde inte man kunde få så mycket stryk Ja, shit, det var helt skit. Alltså. Eh, och sen dess har du bara tuffat på, träna på. Och nu har jag lite, eller vad säger, lilla under kanta. Ja. Yes. Men hur hamnade du i BI från första början då? Vad var det som lockade dig dit? Ja, det är två kompisar som spelade fotboll med. Och så typ av någon anledning så började de två träna. Och jag tror du började med att någon av dem brottade ner mig och ströt mig Så jag tänkte så, här, ja fan det ska han få tillbaka för och så skulle jag brotta ner honom men det funkade inte För han hade ju kört brasilianska ah, ja. jutsi Så jag var att hänga med dem två en gång och träna Och sen från första början var jag sånt. Som alla andra, man blir biten direkt så det går inte att sluta Nej, nej, det är, det är lite skumt det där, för att det är, många ser i som du säger att man väl har börjat så det dröjer det ju inte längre. Så är man ju liksom knädjup i bi Precis. Eh, inför den här podcasten så har jag försökt snacka igen med dig på Facebook och liksom kolla in när du kan och så vidare. Jag, jag får ju en känsla av att du tillbringar rätt mycket tid när du är på klubben. <laughs> det kan man minst sagt säga. Uh... Jag ser inte så jätteaktiv ut på Facebook. Jag är mer aktiv på Facebook. Än vad det ser ut att vara i att jag går in och tittar i alla tiden. Mm. Men jag, men hur mycket jag, tränar du egentligen? Oj. Uh, jag ska inte överdriva, men tre gånger om dagen i alla fall. Uh, normalt sett så har vi ett morgonpass. Uh, två timmar på morgonen. Och sen kör vi fys direkt efteråt. Och sen ett kvällspass. Men sen ibland händer det att... Vi träffas några på klubben, typ mitt på dagen och drillar i teknik på sig. Yes. Hur får du det här till att gå runt då? Alltså både tidsmässigt och ja. allt, ihop, liksom. Hur, hur fungerar det här livet? Hur, hur går det runt? Jag jobbar helger på min farsalsk bowlinghall. Okej. Okay. Ja, det funkar väl sådär. Och sen bor jag hemma med morsan. Det är kanske inte så jättehett, men ja. Äh. Nej. Det är väl så man får lösa det. Liksom. Jag har inga feta sponsorer eller sådär, så bo hem hos morsan är väl det enda av valet. Och jag jobbar helger så liksom, man får ut ganska okej okay med pengar, liksom, så att man klarar sig i alla fall. Mm. Och sen som sagt, komma runt på tävlingar och så där, har jag alltid fått jättemycket stöd av klubben och, och vänner och sådär. Just. Um... Ni, ni fick ju en bra placering som klubb eh, På SM nu sist Ni fick jag en, en tredje plats där ju Vad, är, vad skulle du säga liksom är, är Det som gör Prana så pass bra Som den ändå är Oh eh, Helt klart Kenneth han är, han är så otroligt bra Och engagerad tränare Jag tror inte så många i Sverige Som har en tränare som Har sysslat med den här sporten tiden i tio år och han är, han, är, han är nästan lite autentisk just, är han inte på klubben så sitter han hemma och tittar på och liksom Han tar alltid fram det modernaste som finns, han lär ut jättebra Han är precis som en tränare ska vara, sträng, sträng och hård på träningen, men en riktigt schysst kille utanför och så där. Mm. Vad är det som driver dig för? mina tre personer. det är liksom Sliter ju både en del på kroppen Men jag kan tänka mig också att det krävs ju En viss mental styrka Att, att, att, att köra så mycket som en och köra Vad är det som, som driver dig framåt och vidare I det här då? Jag tror alla har den här drömmen Att, att vinna VM liksom ja. Alla som håller på någonstans Och sen är det bara Hur mycket man vill betala för liksom. jag, jag, Om inte jag lyckas vinna VM Så så kan jag med handen på hjärtat säga att jag gör mitt bästa för, för att vinna liksom. Och sen, sen, ja, jag tränar så mycket jag kan och, och så mycket kroppen tillåter, mm. och jag kommer göra mitt bästa för att vinna. Men om jag inte lyckas så, ja, framför mig själv liksom, kommer jag kunna säga att jag har gjort mitt bästa för att vinna liksom. mm. Jag tror, jag tror nästan alla som håller på med den här sporten har, har den där drömmen att få kliva upp liksom på längst upp på prispallet. Och liksom, yes. Är det ett officiellt uttalat mål att ha så att, att, det, att det är V-en som gäller? Ja, det ja, är, ja så här, visst känns det härligt att vinna här på hemmaplan och så här. Och, men tyvärr som det är idag så finns det nog inte lika många i Sverige som... Som satsar lika hårt som många vi gör på klubben. Så när man kommer utanför Sverige och åker på de här stora tävlingarna. Och får möta de här killarna som, som också tränar stenhårt. Och går upp varje dag fast det gör ont i knän och fingrar och händer och fötter. Och allt möjligt. Liksom, som också vill, som bara ger allt för vinna. Det är, det är, det är mycket mer belönande. Och... Och vinna sådana tävlingar. Så mm. de täckte ju inte hela vägen. På, på Mundial i år. Men äh, ja. Det är mycket roligare att vinna över de här killarna. som också Man vet att de lägger ner så fanligt mycket tid. Och liksom verkligen. Ja. Mm. Mycket härligare känns det. är Är det så man säger. Är, är det en. –uttalad, man ska jag kalla det för, uh, tävlingsklubb på –eller finns det liksom motionärsBI också? att det finns motionärsBI, men jag tror de flesta, flesta på vår klubb vill tävla och sådär. Uh -huh. Visst, självklart har vi massor med killar som, som inte har ställt upp på tävlingar och sådär. Men jag tror man vistas man i en sån miljö där, där de flesta vill tävla... Och, och tävlar så blir man själv mer motiverad Även om man kanske inte visste att man Ville tävla så kanske man Börjar tävla för att man umgås sig en sån miljö mm. För de flesta på vår tävlingsfält tävlar ju, tävlar ju faktiskt Sen har vi ju självklart massor med killar Massor med jätteduktiga killar Och tjejer som inte Åker runt och tävlar men ändå Motionerar liksom. Och mm. de behövs ju också på en klubb mm, Lika mycket som, som Som vi som tävlar Mm. Vad tror du själv då? På vilken Eller har du satt något mål på vilken Bältes du tror att du kommer att ta VM? Ja, nu satsar jag på lila Såklart ja. Ja. Känns det mest rimligt tycker du? Liksom? Känner du att där börjar jag kunna fixa det? Nej ja, Jag tror Änligt talat så tror jag att man kan Uppnå det i vilken bälte som helst så länge man lägger ner tiden, och kan mm. lägga ner tiden, håller sig skadefri och så vidare. Annars tror inte jag att jag skulle hålla på och träna som jag gör nu. Om jag, om jag kände ärligt inför mig själv att jag inte trodde att jag hade en chans att vinna. Mm. Eh, och när jag var i blå så, självklart så satsade jag på att vinna VM i blå och, mm. och sådär. där. man får ta det, jag kommer inte sitta och säga här nu, ja ah, ah, jag vill vinna Mundial i svart. För det, det är inte nu och, och just nu Jag tror inte jag, jag Michael Lange var här över hos oss För bara någon vecka sedan Det är liksom, där är man inte än Så mm. är det bara mm. du, du har ju liksom Du har ju varit väldigt tävlingsaktiv Som du själv berättar om Du har ju liksom varit VM, Abu Dhabi EM och utan Den har svenska turneringar H hur, hur liksom ser träningen ut Inför tävlingarna skiljer någonting mot en andra träning eller är de någon speciell uppladdning du har? Mm, helt klart så inför ja, stora tävlingar så typ en två veckor innan så slutar vi köra fys eh, för att kunna ja, kunna prestera mer på träningarna. Eh, bytena blir kortare, Sparringen blir hårdare, träningarna blir kortare för kunna liksom det blir mer och mer matchrikt. Mm, Okej okay. Medan långt ifrån tävlingar så långa byten, inte så jättehård sparring, eh, mer teknik eh, ja, och, och mer fys och sådär. Till exempel mm. nu så, så har vi precis börjat lyfta tungt igen och mm. det var förra sommaren tror jag vi lyfte tungt senast så dags att lägga på sig lite vikt. <laughs> ja. När, när du ser för tungt då, liksom, vad är det för slags antal repetitioner ni fokuserar på då? Uh, ja, du. Uh, kör det ni liksom har... 4-5 rep eller kör ni liksom... Uh, vet du vad Jim Wendlers 5-3-1 uh, Nej, det låter som en slags pyramidvariant. Ja, uh, det är ett styrkelyftsprogram. Uh. Antingen D eller Smolotov Junior. Uh, som vi, jag precis nu har klippt på, jag ska inte säga vi. Okej. Okay. Ja, styrkelyftprogram. Ja. Eh, S-en var ju precis nu ju. Yes. Eh, du hade ju en eh, riktigt bra match mot Hobson där ju. Mm. Hur, hur mycket kommer du ihåg av den? Eller har du kikat någonting på det här efteråt på Youtube eller någonting? Oj, oh, jag, jag, jag, jag tittar på den så många gånger. <laughs> Vi har gjort det. Ja, jag hatar, jag hatar, jag hatar, jag hatar, jag hatar att Okej. Okay. Eh, och jag ville verkligen spöa Hobson. Jag ja. ville faktiskt spöra också Och jag ja. kän, uh, kän, vi, Hade du någon, någon slags Vinstkänning så uh, Inför matchen eller var det någonting som kom Under matchen Jag var helt säker på att jag skulle ta någon innan Du var det? Ja och jag är säker på att jag Kommer ta honom nästa gång uh, Men det tror jag Jag tror de flesta som går in och tävlar Att de är säkra på att de ska vinna och sådär Ja men jag hade en plan Och, och sätta honom i 50-50 mm. och, och jag lyckades sätta honom i 50-50 uh, Jag tror att jag har övertagit där Och det kändes som det Efteråt och när jag tittar på matchen och så, där så, så det var ganska tydligt Att jag har tränat mer 50-50 Än vad han har gjort mm. Och tror jag i alla fall uh, Och ja uh, uh, jag lädde hela matchen fram till slutet där han, han svepte mig på, på något svep. Det mm. såg ut som att han skulle svepa på mig huvudet och så ramla åt sidan eller någonting. Det var snyggt det var det. Men äh, ja, fan. Så här... <laughs> jag läste att det påminner om det. Men det, det jag Nej. tänker på är ju så här: liksom att det är ändå rätt. Jag, jag, det är ju... Vad ska man säga? Du är inte jättegammal. Uh, du, det, det känns som att, att kunna gå in med den inställningen- när du egentligen precis ganska nyligen fått Lila Bälte. Hur länge, hur, hur länge har du haft det nu? Jag tror jag fick... Ja, nu. Och hur länge sedan var SM? Uh, tre veckor typ så. Fyra veckor sedan. Sex, sex veckor tror jag har haft Lila kanske. Du var typ haft tre, tre veckor innan SM då. Ja. Så, så ett, det, ett, ett nybakat Lila Bälte- Känner att kunna gå in och möta en ganska erkänd svart bälte Och så känner du att det här, fan, det här tar jag Ja, självklart ja. Alltså Jag är inte rädd för det färg på bältet ja. Det är inte så många andra sporter man tävlar i, i bältes färger och, och det är inget magiskt över att ha ett lott lila, brunt, svart bälte så jag kände liksom, det är ändå två killar Som kommer mm. vänta varandra och brottas Och den mm. bästa mannen vinner, sen spelar det ingen roll Vilka färg på bälten Jag tänker liksom på antal år på mattan till exempel, sån Och Hopps har ju inte haft svartbält Precis tre veckor Utan han är ju på tag Han är ju erkänt duktig med det Jo, det är ju precis sant men jag vet vilken träning Jag visste vilken träning jag hade gjort innan Och okay. jag vet vilka jag brottas med dagligen. jag, jag brottas med Kenta Jag brottas med Jimmy, jag brottas med Danny. Det, det är så otroligt duktiga Killar så, så det, Jag har bra självförtroende Innan skulle möta Hobbsen då mm. hur, hur mycket tror du att det skiljer egentligen Om man kollar liksom lila, brun, svart På, på, på den nivån Titta på Kina han, han dominerar lila, han gick upp och dominerar brunt. Nu får vi se om han kanske får brunt och går upp och dominerar där. Titta på Paolo och de, lila, de, ja. Ja. De, de dominerar lila, de dominerar brunt. Ja. De dominerar ju inte över bältesgränserna så som du gjorde i den här matchen. Nej, men det är inte så ofta... Eller jag har inte sett dem köra när de hade lila mot någon som hade höger bälten. Nej, för det är det jag tänkte är liksom för att... Det är ju inte så Men, många... Här, här, ja. I Abu Dhabi-trialsen så var det ju så att... Äh, även i Brasilien att de slår Bruno och svart tror jag. Och Paolo som hade brunt då lyckades kvala till, till äh, Abu Dhabi. Mm. Och då betyder det ändå att han måste ha slagit svartbälten. Helt jag tror lite. det finns någon match uppe på Youtube där han spelar något som har svart. Ja. svart. Så hur äh, mycket det, tror att det skiljer egentligen då mellan liksom... Om man tänker topp 1, två killarna i lila, brunt, svart i Sverige. Är, är det en större skillnad eller liksom kan? Finns det en rimlig möjlighet att, liksom att ett, ett bra lila bälte, en given day, kan spöra svart bälte? Det tror jag. Eh, nu är inte ett lila bälte går upp och spöar, spöar absoluta toppen i svart. Det tror jag inte. Eh, men sen är det ändå ganska stor skillnad på absoluta toppen i svart. Och, och de som är längre ner. Liksom. Ja. Uh, jag, jag vet inte, det är så svårt att säga. Det är så svårt att spekulera. Liksom. Mm. Men uh, jag tror de som är på toppen i redan från blå till lila till brunt. Man tränar liksom hårt. Och möter man någon som har svart bälte som kanske inte tränar lika hårt. Kanske tränar fem pass i veckan, och så har vi en Kille som tränar tre. Tre pass om dagen, två pass om dagen Så jag skulle lägga Mina pengar på killen som tränar Två, tre pass om dagen Istället för han som tränar Fem pass i veckan, även om han har Kanske hållit på en kortare tid mm. Jag vet inte, det, det är så svårt Att spekulera om mm. Ja visst, visst, visst är det det, jag tänkte bara liksom, Vad din känsla var om för Jag har ju inte alls lika igenfåren som du Jag har liksom inte alls den Kalibern på skills Eller jag har så mycket som du har gjort Så att det kul bara att få din bild av hur pass mycket du skiljer du som ändå får, får köra med de här mängderna av, av tävlingar med de här killarna. liksom. Mm. Ja, Jag kan inte säga. Kan... Nej, det är lugnt. Äh, du är strax, strax över 20 dagar. Hur länge ser du att du kan hålla på att träna tre dagar om dagen? Förhoppningsvis eh, över 30 år. Till säga över 30 år. Jag hoppas det. Du ser bra kroppen håller upp och sådär. Ja. Uh, hur, hur tänker du så här rent liksom, eh, man kallar det för? Det här vanliga kneget? Hur, hur skulle du kunna träna så här mycket? För du kan, jag kan tänka mig att du kanske inte vill bo hemma i all evighet. Du tror du inte funkar fortfarande liksom att jobba helgeball? Hur ser du liksom, hur, hur vill du kunna kombinera biin med kanske inte ett yrkesliv och så vidare? Ja, förhoppningsvis så... Uh, förr eller senare måste man ju vakna och jobba mera, så kommer det bli... Uh, förhoppningsvis kommer jag kunna hitta någon jobb som jag vet att några på min klubb som typ jobbar uh, två dygn i strejt. Sen kan man jobba träna fem dagar i veckan, typ någon, någon form av det där, kanske jobba tre långa pass i veckan för att kunna träna så mycket som möjligt. Mm. Att försöka lösa det på något sånt här ja. så, Och som du säger, det går ju inte på hemma i allting, jag vet <laughs> Det går ju säkert om man verkligen vill, men jag tänker, det kanske inte är så himla kul För kanske någon gång, ja, kanske man träffar en brud och man kanske någon gång kan höjla barn och det, det är ju halvt tufft att <laughs> köra allting hemma, liksom ja, Jo, det är så att, ja, det är ingen risk att träffa tjejer som, som håller på nu, kan <laughs> Risker kanske att du träffar någon uh, tjej på klubben som, fall, som kanske delar ett intresse för att det verkar inte vara så att du äter så mycket tid över för någonting annat Nej, ärligt att, nej Nej <laughs> Det är det som är den berömda Jigitsi-lifestyle Jigitsi-lifestyle, inga pengar inga brudar och fula öron. Och fula öron och knotiga fingrar Knotiga fingrar, det får man inte glömma men om man ser så här då, hur hur ser du på din teknikträning just nu då? liksom vad, vad är det som ligger framför dig vad är det du känner att det här behöver slipa på inför den kommande perioden? Just nu så är jag jättemycket på att passera garden. Passera garden, passera garden, passera garden. Mm. Det känns som när jag tittar på mina matcher från långt tillbaka så det är två när jag tappat det är, jag tappar en eller två tre år på och hela tiden jag har varit tävlingsaktiv. Och, och det är två år när jag har tappat. Och mot Hobbson tappade jag också två år. Så det är min passering just nu som börjar bli bättre. Tror jag. Med det sagt så. Så på träning så upplever inte jag att jag har. En sämre passering än GAD. Men nu har det blivit så att jag har tappat. Mera två år på tävlingar. Än vad jag har. Ja. Än vad jag. Ja. Mm. Jag har inte tappat några tre Ser du dig själv som en guardspelare, eller vad ser du dig själv som? Uh, nah. jo. jo, jag ser mig som en guardspelare. Jag är en typ typisk guardspelare. Typ relativt flexibel, långa lämmar. Ja. Jag är liksom ingen tankkille som är på toppen. Mm. Men med det sagt så har vi ju killar som ser ut ungefär som mig som är otroligt duktiga på att passera garden. Mm. Vad är det för slags tekniker du kör nu då för att äh, bli duktig på att passera? Mycket torjada mm. och försöker utnyttja min längd precis som jag använder min längd. när jag spelar gal. Mm. Grappar tag i bena, passerar långt utifrån, lång stepppasseringar. Ja, utnyttja min längd för jag är ändå relativt lång i min klass. Hur lång är du? 1,80. 1,80 och väger? 76 kilo migi. Ja, ja. Under under hösten här nu Du säger att du ska träna på passeringen. V vad har du för om man säger hur, hur, hur långt fram planerar du lite tänker liksom halvårligen liksom månad på månad liksom bara... Just nu just nu är det ja vecka för vecka. Mm. Just nu är det inte, det är ganska långt ifrån nästa tävling och så här. Jag försöker ju och ha lite kul på mattan också innan det blir det alldeles för seriöst. För mm. snart står man där med tävlingen runt hörnet och, och finslipar sina bästa vapen. Mm. Vilken tävling blir nästa för dig? Jag tror det blir äh, Abu dhabi i Varsava 26 oktober. Mm. Sen kanske kommer in någon där däremellan som inte jag har, har koll på just nu. Mm. Om man jämför de tävlingar du har varit i på, finns det någon som du känner liksom var roligare eller bättre arrangerad eller någon som sticker ut mot de andra? Alla IBF-tävlingar är ruggigt, alla. De två jag har tävlat, eller de tre jag har tävlat, är, de är jättebra arrangerade, allt går i tid, det är ingen tjafs, det flyter på som det ska mm. I Finland är de duktiga på tävlingar också. De hade samma system som de hade nu på SM. Mm. På deras tävlingar. Och det men, känns ju ändå men, som att det stiger i riktning. Ja, helt klart. Ja. Det brukar vara ganska bra arrangerat. Överallt. Är det något resultat du är mer nöjd med? Och det jag, är jätte, jag är jätte jättestolt över mitt silver i Mundial. Självklart skulle jag vilja vinna, mm. skulle jag att vinna och sådär och det känns bittert att förlora finalen och sådär, men jag är jättestolt över det. Eh, jag är väl stolt över att det kom trea Abu Dhabi, lika, lika, som lika besviken att det kom trea. <laughs> du är ingen vinnarskalle va? <laughs> och och jag, är, jag är jättestolt över att jag vann Europeans. Mm. Det är väl de tre som ligger närmast mitt hjärta Så mm. där kände jag att jag mötte Riktigt duktiga killar faktiskt och, och, och ja. Hur, Jag hur, Ja Hur pass mycket efteråt sitter du liksom Jag vet inte hur pass mycket du filmar eller så här Men hur, hur mycket sitter du och går igenom Allting efteråt och liksom försöker hitta Det du kan göra bättre Oj Mycket Det är så ja. Mycket Ja Sitter du och gör det här själv? eller Sitter du med Kenta och gör det här? Eller hur ser de? Jag, tror, jag tittar oftast själv, men jag tror Kenta han är nog ganska duktig på att titta också. Uh, han brukar ta upp för vad som måste förbättras till nästa tävling. Mm. Uh, ganska rakt på sak. Där här måste bli bättre. Det här är bra. Yes. Så är det någon slags... Uh, vad kallar man det för? Kör du några liksom privatstunder med Kent eller är det alltid liksom i grupp eller hur, hur funkar det? Privatstunder? Ja. Alltså vi är så här att, att, att det är bara du och din coach och ni liksom, Bar, här din match Så här det, vi har våra träningar, vi tränar på våra träningar och då tränar vi självklart tillsammans Men Kenneth sysslar också på det här med heltid och, och vi spenderar mycket tid ihop och det är självklart att man sitter på mattan Och, och han visar det här och, och det här behövs förbättras och så här. Det är väl inga privatlektioner direkt, men det är liksom så såhär, ja, med in ibland, ibland utan, som man sitter och förnular liksom. Om mm. eh, man liksom, vad ska jag säga, om man har de här ambitionerna alltså som du har, eh, man kanske inte är där ännu, man kanske funderar på det, eller kanske också mitt upp i det, vad skulle du säga liksom? Hur skulle du råda någon liksom att, att, att träna och tävla och allt det här för att komma typ så långt som du har gjort? Så långt som jag har gjort är Sök upp en en tränare individer som har samma mål eller ja, samma mål som du har. Det är lättare att vistas i en sån miljö och och även om man gillar sina kompisar nere på sin lilla klubb och man är 5-6 stycken som tränar ihop och det är skitkul att träna och sådär så... Tyvärr, jag, tro, jag tror inte det kommer räcka. Du måste ha flera, flera runt dig. Du måste, du, måste ha en, du måste inte ha en duktig tränare. Det är många som har tagit sig från... Men du måste ha folk som tränar ja, seriöst ihop med dig. Mm. Och du måste lägga ner tiden. Man måste betala. Om det kostar eller om det smakar så kostar det. <skratt> ja, det är en gammal klassiker. Är ja, det är sant. Ja. Hur, hur gör du för att hålla dig skadefri då? För att det är, som du säger, det är, liksom det är fötter, det är det när och är igenom i Hur tänker du för att du ändå ska liksom kunna hålla på så här så mycket som du gör och ändå liksom inte behöva åka på någonting större? Bra fråga. Jag tror fysträning är väldigt viktig. Du kan inte skippa fysen. Du måste belasta kroppen med någonting annat än jutsu också. Jag tror, jag tror det är viktigt att, att stretcha och sånt. Jag vet inte, jag har inte läst någon, någonting på som har bevisat att man är mindre skadefri om man stretchar och sådär. Och... Och självklart lyssna på kroppen. Jag mm. uh, har gjort i knäna kanske du ska köra 50-50 i tre timmar, var <laughs> kiló liksom. Mm. Och sen uh, inser sina begränsningar och kanske inte. Om man är en liten kille kanske inte bara brottas som de stora killarna. Eller inte bara köra för fullt, för det känns som. De flesta skadorna som uppkommer när man brottas Det är när man blåser på allt vad man kan Och det blir någon sorts prestige mm. ja. Det här med prestige är ju liksom en, en sån klassiker liksom Att vi, vi lämnar prestigen när man, när man väl kommer ner på klubben Men hur, hur så mycket tror du ändå att är det, eller, ja, prestige eller tävlingsstinkt Är det någonstans som, som driver vidare då, För att om man inte hade någon prestige Förstår du att jag tänker det? Mm, nej. Nej. Om, om man är helt prestigelös och liksom kanske jag vet inte hoppas hur pass mycket det är kopplat till att ha tävlingsinstinkt eller inte, men om man inte bryr sig dugg om hur det går, eller vem man rullar med, eller vem som stryper ut den, utan om man bara går ner och bara latchar. Fin, fin, finns det några kopplingar till att, att, att, att ändå driva på till en viss nivå ändå? Mm. När det är hårt träning så är det hård träning. När det är lätt träning så är det lätt träning. Sen kommer det alltid finnas de här killarna och tjejerna och, och de som har den här stilen som är hård och sådär. Och då kanske man måste sätta hårt mot hårt. Men jag tror någonstans om, om du ska bli, bli bättre, och, mm. men alltid liksom så här: blåsa på allt som går och inte öva på nya saker och inte. Inte utmanar själv och sätter dig i situationer Och använder nya tekniker där du kommer bli passerad för att du inte riktigt kan Den här tekniken så, så kommer du inte Bli bättre Och samtidigt om du bara Bara kör prestigelöv Så bara försöker vara på nya saker Så kommer du aldrig finslipa dina Dina grejer Nej Så det blir som en balansskåla nästa gång balans helt klart ja. <här> Och men vad gör det om man blir utdragen av någon som, som man började, precis börjat träning i träning och tävling i tävling? Det kommer ändå bara spela roll vem som står på prispallen till slut ändå. Det mm. spelar ingen roll om, om jag spöjar någon på träningen skitmycket liksom och, och sen när det väl gäller din publik, din domare så får jag stryk ändå. Så det spelar ingen roll. Träning i träning, tävling i tävling. Mm. Jag låter som en sån inställning Jag var bara nyfiken på hur du går det där för att det är det är lätt att säga liksom, att man lämnar på men ändå vet man ju att det är det är ju tufft att träning Så alltså. fin, Finns det i sån fall vem finns det någon du har som en slags BG för som du liksom tittar extra på? Helt klart Jim och Daniel. De har, de har varit lite av min kanta alltid såklart. Ja. Vad är det med oh, dem som yes. du gillar då? Först och främst är det sköna killar. upp uh, duktiga på jutsu, mosa mig varje dag. Ja, uh, uh, uh, de har liksom ont i hela kroppen, allihopa, alla tre liksom. Men de kliver upp varje dag och, och tränar ändå, det är jättestor inspiration. Och så har vi en kille som heter Jan Dulovski som Hårdaste liran jag har mött Han kan tyvärr inte Brottas med oss just nu för att Han har ont i kroppen och så här Men se honom komma upp liksom In och, styrka och träna varje morgon Det är, spelar ingen roll Hur ont man har i knäna Eller ont i kroppen så Man kommer aldrig ha lika ont som, som Jan har och Ändå kommer han in och tränar Det är, Ja Det går inte att sätta ord på Vilka idoler de är, det, är det många som kör det här racet som, som du pratar om här nu Men så alltså mycket träning Och den här ähm, tävlingsdrivet äh, liksom? Ja, de flesta på vår klubb Tror att träna så mycket de kan göra ja. Inklusive är... Christian som ja. han, Jag tror han har insett att, äh, att träna mycket Inte träna en gång om dagen Fem dagar i veckan Utan det kanske är lite mer Och, och att man tränar så, De flesta på vår klubb tränar så mycket de kan Liksom mm. Och inte jobb och skador och sånt kommer iväg Och självklart bor inte alla hemma hos morsan Och jobbar heller. Liksom. <laughs> Men jag tror de flesta på vår klubb De, de tränar så mycket som kroppen och, och allt annat runt Tillåter Har man barn och liksom så kanske inte Det är kanske inte alltid så lätt Att komma iväg Träna fem pass i veckan om man är en fru Och unge och läkningar Som måste betalas och jobb Och, och så vidare Men jag tror, jag tror någonstans att som så sagt De flesta på vår klubb Tränar så mycket som Det tillåts mm. Ungefär hur många tror du är som kör där typ så typ tre pass om dagen som du kör Kanske 5-6 stycken mm. För äh, Och perioder mer Perioder mindre Ja. Jag vet inte exakt hur många ni var med eh, från klubben på SM, det känns som att det var någonstans där Kanske en 6 sju stycken, någonting som var nere Ja, jag tror vi var en, två, tre, fyra, fem, sex, sex stycken tror jag vi var på SM ja. Ja. Ja. Så eh, Abu Dhabi är det som hägrar inför hösten Ja, uh, uh, uh, Europeans är i slutet av januari. Och mig to say fel nu. Och sen nästa stora efter Europeans i Abu Dhabi. Uh, Men först är det kvalen till precis. Abu Dhabi som du måste vinna. Uh. Alltså. Hur, hur långt innan det här börjar du liksom mentalt och tävlingsmässigt ladda inför de här tävlingarna? Och jag försöker inte tänka på tävling så mycket jag kan. Alltså. Helvete. Uh. Nu har jag aldrig lyckats till det resurser. <laughs> på tävlingen. Alltså fram tills jag skriver på mappen. Ja. En vecka, två veckor, tre veckor innan tävlingen. Det börjar problem med att sova. Allt förändras. Det, det är, ja, det, det här tycker Jag tycker inte jobbet men det, är, det blir lite av en annan människa. Märker man det liksom om man som är det också? är det så här klassiskt ja, att, att man går in i sig självt? Typ, inte klart. Ja. Ganska osocial Ganska otrevlig Ja Det klassiska Ja. Jag förstår, jag kan tänka mig att Har man en vilja att vinna som du har och Jag kan tänka mig att Att man tänker på det rätt mycket I och med att du har det så starkt uttalat Tänker någonting på det här jobbar du någonting Med någon slags mental träning Som man kallar det Nej Jag kör lite yoga nidra men ingen ingen liksom ja, uttalad sports, sports eh, vad heter det sports ja jag vet inte sport sportpsykologi eller nej ingen uttalad idrottspsykologi nej, nej. om eh, nästa år går precis som du vill eh, och jag eh, tar kontakt med dig igen en gång i december nästa år vad har hänt då om allt har gått precis som jag vill. Ja. Då har jag vunnit alla tävlingar jag ställt upp i. Eh, mosat, tar, tar, tar, tar du guld i allt eller? Ja, om det går som jag vill. Ja. ja. Och och ja. lägger till så här Om det går som du vill, men en och känns rimligt. Ja. Uh, eh, eh, ja. Ändå känns rimligt. Mm. Ja. Alltså Ja. Är det rimligt att, att vi kan ta guld i alla? Mm. Det tror jag. Ja. Det tror jag. Annars, som sagt, jag skulle jag inte ställa upp. Nej. Om jag kände verkligen in i lite mitt hjärta att jag inte hade chans att vinna i och jag lyckas kvar ner så tror jag inte att jag skulle åka och tävla. Och Samma sak med European. som jag någonstans inom mig trodde att jag inte hade en chans att vinna så skulle jag nog inte ställa upp. Nej. Så, så en, vad kallar du för det? Framför mig så kommer jag alltid vara en vinnare när jag går in och förlorar. Mm. Men om du kör en slags Grand Slam nästa år, vad, vad tror du liksom ko kommer vara nyckeln till det här under hösten då? då? h träning och så vidare. Hårträning, vi får... hålla sig skadefri självklart. Uh, ja, jag tror inte det är så mycket mer att tro på sig själv. Det är <laughs> Låt oss så jävla enkelt här, lite hård träning, lite tro på sig ja, själv. Ja, det, det, det, <laughs> ah, okay, det är så man ska göra. Okay. Det är, det är, det är, det är ju... Ja, det är enkla ingredienser Men svårt sätt att följa mm. Det är lätt att säga att man ska träna hårt Och det är lätt att säga att man ska tro på sig själv Men verkligen göra det är en helt annan sak Det tror jag de flesta kan intyga om När mm. man ska kliva upp Eller kliva upp på morgonen och Gå till träningen Eller man har slutat jobbet och ska gå iväg till träningen Så det är kanske inte alltid så jätteroligt Att komma ner och bli mosad i två timmar då mm. Och ge sitt bästa hela tiden. Mm. Alltså det blir spännande att följa dig här och se liksom hur det går för dig. Och när jag skrev ikväll på Facebook eller eftermiddag så var det att vi ska köra en polka Så var det liksom ja, vad ska man säga? En ganska känd person ändå i Sverige-världen. Tror du liksom att du kanske blir den första som kommer in till VM i adultklassen från Sverige? Var det Michael som skrev Ja. ja. Ja, jag det. Så det är ju jävligt sjukt kan man tycka. Liksom, ja. då, då blir man ju ganska så högt hållen ju. Ja, det, är, det värmer att höra att någon säger så. Ja. Ja, självklart. Uh, så känner du själv liksom att, att, att, att mest år kan vara dags? Ja. Det är, som förra, inför förra året så kändes det här, på hela Prana. Det kändes som... Som någon sorts elektricitet igen i luften. Liksom. Mm. Jag, jag tror 2014 kommer bli ännu bättre än 2013 för hela klubben. Det är mm. så många som sliter för gemensamt mål och, och många som lägger så mycket tid på mattan. Så jag tror det inte kommer, det kommer gå bättre i år för alla. Mm. Jag är helt säker på. Ja, vi hoppas det. Eh, om, om man... Eh... Kan man om man är nyfiken på liksom att följa dig? Har du något kanske det att har tid för men har du något Twitter där du skriver? Har du någon blogg eller någonting för ser du funka för dig eller hur ser det ut? Jag har både Twitter och Instagram och jag är jätteglad att fråga för jag vill ha massor med följare på Instagram. Ja. Twitter är jag inte så aktiv på och jag är faktiskt inte så aktiv på min Instagram heller men eh, ni checka in moodroten. På, på Instagram och Twitter. Så där har ni mig. Där finns jag det. kanske inte har de flashaste bilderna. Men jag gör det bästa jag kan. Allt låter bra. Om man vill eh, träna på Prana. Hur hittar man dit? Hur, hur kommer man i kontakt med er? Info eller erik.com eh, Oj, det borde jag ha koll på. Sen finns vi på Surbrunnsgatan. 32 på Rådmansgatan. Det är typ nästan alltid öppet. Och jag är därifrån söndag till torsdag från typ 9.30 på morgonen till klockan 8 nästan. Kenneth är typ där samma tider. Eh, det är nästan alltid öppet. Vi alla är välkomna att komma in, sticka mm. in huvudet och säga hej i alla fall. Um, eh, vår Facebook går och ta kontakt med oss på också på hemsidan självklart. Pran har ganska sunda håller en Twitter. <laughs> ja, <det är> <laughs> Väljer eh, Facebook sidan också. Eh, ja. Jo, visste är det, det är kallet. Ja. Det är kul att se. Jag hade innan ett, ett snack här med Johan För vår klubb där vi liksom pratade gärna om SM och sånt och det är kul att se att ni fick en ny kaffekopp nu, en kaffemugg ah, Ja, ju... det är ju det. <laughs> det känns ju ganska så ödmjukt att lägga upp den bilden. Ja. <laughs> Eller Jo. Ja. ja. Eh, fan tänkte med på just det, och även nu då om vi snackar ganska så mycket tävling här nu så nämner ni ju själv att det finns emotionärer också så att är man från Stockholm eller bor i Stockholmstrakten och är nyfiken mm. på Prana så kanske man inte behöver vara att komma ner liksom och möta de här tävlingsmonstren utan det nej, nej. vi har också nybörjarpass och sådär och om man inte var med i så klart man inte behöver det, vi har ju nybörjarpass och så vidare mm. Och ni är ganska så schysst gymavdelning med, eller vad, kan, vad kallar man det för? Ja, den är jävligt schysst gymavdelning, eller om man ska säga. War, ja, fysytan. Den var uh -huh. visst lika schysst som mattan. Uh -huh. Stor, massa skivstänger, kettlebells, uh, lyftarpodium. Uh. Ja, det är fan, det är superlokal ska Sjöbromsgatan 32 kom in. Precis. Och så har vi till och med ett eget provkaktor precis i, i gång. Det låter bra, ja. hör du. Eh, vi önskar dig eh, stor lycka och eh, hoppas att det går bra på tävlingarna och att du får en skadefri. Tack så mycket. Ha det så gott. Tja, Gott folk. En podcast avsnitt till historien. Eh, det är alltid kul att få lyssna på eh, alla gäster som är med på den här podcasten och... Eh, Ta del av deras liv och se vilka, vilka, vilka människor det är som eh, man ser på matten och får inte en inblick i deras vardag. Eh, så tack Max för att du var med, med och ställde upp och eh, ja, helt övertygad om att det kommer gå bra för det här framöver. Eh, ni vet om, 3%, ni känner till det här med Top Ranked, kolla in deras Facebook-sidor, det är bra grejer. Kolla eh, in från framförallt, eh, det är bra priser, det är bra gin. Eh, jag tror inte att ni kommer bli svikna på dem om ni väljer att prova en sådan. Vi kommer snart komma tillbaka med ett nytt avsnitt av On The Mat Bee-podcast. Gästerna är uppbokade och står stå i startgrupperna för att vara med såklart. Om jag får bara be om en liten grej. Det har varit jättekul att ni som gillar den här podcasten, hoppas att ni går in och likar On, On The Mat Bee-s Facebook-sida. Men det finns också en liten grej i, exempel i Iphones att man kan gå in och ge ett omdöme till de här podcasterna som finns på iTunes att ladda ner. Om en podcast får ett bra, bra betyg av sina lyssnare så gör det att de syns i topplistan när folk söker. Vilket kan göra att när man söker till exempel på BIJ på ja, iTunes eller podcast nu när heter så kommer kanske den här podcasten kunna komma upp som ett alternativ där om den får tillräckligt bra omdömen så att det verkar intressant. Så att känner ni att ni skulle vilja bjussa på några stjärnor eh, på omdömen på den här podcasten så vore jag jättetacksam. Och till er som har frågat om patchar om OnTheMatteBY så har jag en design färdig. Eh, jag väntar just nu på att få inte priser på vilka storlekar jag har att välja mellan och vad de kommer att kosta. Så eh, den, den idén är inte försvunnen. Eh, den drar inte på tiden bara. Eh, all right. Tack så mycket för att du lyssnade. Eh, gå in och likea. 3% topranked. Ha en tid och lust över. Gå gärna in och släng på några stjärnor på podcasten. På era telefoner. Det tar inte mer än 50 sekunder. Jag är jättetacksam. Okej, okay, tills nästa gång. Ha det bra. Tja.